نو که ما څنګه خپل طرف نه دا شعر کوي چې د نور ملګرو ته ملاويږي باغی ته پیدا حاصل کلم زموږ د ټول به اجر او ثوابي الله تعالی دې زموږ د ساي خپل دربار کې کبولک او زمون د دې کړه او د دې کوشش نه دلته نه تا مونږ ته ټول ملګرو ته پیدا ورسې امين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيد الخلق محمد وعلى اله وبارك وسلم آيات حق من الرحمن محدثتون قديمة صفت الموصوف بالقدمي بالقدمي دا شباقمنا بر بسر شورو دي ببعان دا عظمت تقران صفات تقران أو دا اکنمي نمبر بيت تدا أول پترتيب سار دلتكي مصنب رحمه الله دا قران عظمت او صفت پدیشان سر ذکر کی شیدہ دا اللہ واجب الوجود دی او دا غادر طرف نی نازل او موہ دا ستن حادث تی پیتبا دا او قدیم دی پیتبا دا مانا سر بیا تل دا د دا ماقبل سر را بد دا دی چه ماقبل که مصنب رحمه اللہ دا اوئے داوے کڑیوا دانی و وستی دانی نو دا دا اوچی مست ابن جز د نبی السلام د سلام څخه پختو بیان کما مسائل واضح معجزې د السلام اول بیان نو دلته السلام د ټولن معجزه چې هغه تر قیامت او داس معجزه د چې داغه دا مثال فطول عالم او جهان کې نشته دي هغه د قران معجزه نه هغه تل تک اول ذکر کړي ول د گویچ آیات حقین د قران چې دی یا ابهر المعجزات د ټولو واضح واضح د معجزات نه هغه آیاتونه د حق دا حق نه مراد کې الله جل نشانهودی یعنی ایتون د الله دی من الرحمانه چې نازل شوی دی د دا داسه او زاد نه چې الرحمن دی محدثه دا حادثه په اعتبار له پسرا او قدیم دی په دې بار د معنا سره صفه الموصوفه بالقدم او دا قديم دیولې دا صفت د دا موصوف داسه موصوف دا چې صفات دا دا صفات داسې یو ذات چې هغه موصوب په قدم سر دی نو ذکر دا قران صفات د الله شو او الله دا قدیم دی نو دغه رنگه صفت به هم قديمي آیاتون جمع د آیاته آیات آیت آیت د قران هغه حیثیت ولکې چې هغه د ما قبل و دا ما او د ما بعد موجود وي او حقن دا په معنا د حق تو لکېږي ودل د بمانه دا الله جل شانه سر دینه دا الله د مراد من الرحمان الرحمان دا الله تعالی د صفه تون دی او ب بسم الله شریف کی حمد الله او صفه تون کی دا اولنی ذکر دی الرحمان یعنی دا د ذات ته رحم کون کی د په ټول بندگانو باندې کا کافران دي او کا مؤمنان په دنیا کې محدثاتن د د حدوث نه حدوث د دې لکې چې هغه مسلوب بالقدم نه اې اګه موجود نه بل پیدا شبه بیا ختم شي او قدیمه دون قدیم ملکیږي اغه اغه ستا اغازات چې هغه د مخینه موجودی په غوانه حدوث نه راضي او صفۃ الموصوب بالقدمی نو آیا ته حق واضحة موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم أغا آياتنا في حق الله جل شانه هو أغا آياتنا من الرحمن يعني من الرحمن كي أغا نازل دي در رحمن محدثتون دا محدثتين محدثت يعني حادثت أو قديم لبعات حادثت باتبار دا لبسارة يعني محدثتون لبزن او قديمتون معنا صفت الموصوب يودا صفت د موصوف دي صفت د دا داس چه موصوب پا موصوب و پا دا دا تا یو ذات دي چې موصوف دي په قدام سره موصوف دي په قدام سره دل د کې ته قران په بارا کې یو څو مذاهب دي چې دا قران حادثه یو قديم دي په دې کې اولنې مذاهب د اشاعره او د اشاعره چې کلام د الله تعالی په دوه قسم دي دا ټول و مذاهب دي په دې و مذاهبو کې سلور چکم ڈیلی دین اگے قران یعنی کلام دو قسم او اخری یو قسم ہساوی اشائرو قران اللہ تعالی دو قسم دیو او یو نفسی او کلام نفسی کلام لبزی اگہ ٹک گید قران جکم پو صفہوں کی مجلد شکل کی موجود دی او نفسی اغا دی که اغا زادت اللہ نو دغا رنگی نو چی دا کلام نفسی چی دی نو کلام لفزی چی دی او حادث تی او کلام نفسی چی دی نو اغا قدیم دی نه حروب تی او نه آواز دا صرف معنا ده خود دا اشاعر چې دا معنا او ری دل کی دا معنا او او د اوری کی دي شي انده داسه دا معنا د دا دې کې د خاصيت څخه شسلي او او ابو منصور ماتوريدي د دوه مذهب دي و چې کلام د الله دا په دو قسم دي کلام لفظي او کلام نفسي لفظي هغه قران چې په مصحف کې لیکل شوی د دی او کلام نفسي یعنی دا کلام چې غزا تعالی تعالی سره متالقي او دا قدیم دی نه حروف ته نه आवाज دي په دې ډول مزبونو ماس کې فرق در چې ماتوریدیوی دا قران چې کم کلامه نفسی دي دا معنی دا خودیګه او ریدی کې دي نشي او شاعر وجدا او اورېد کې دي شي نه سړی اورېدلی شي او ماتوریدیوی چې نه دا سړی نشي اورېدلی درې در مزم اخرین علما دې چې صاحب مواقف او داغه او پیروکار دې اغی او چه کلام دا اللہ <تصالح> تعالی پت وقت اسم دی لفزی چه پا مساحبوکی دی او پزرونو کې محفوظ دی د حادث دی چه پا مساحبوکی دی او پزرونو کې محفوظ دی دا حادث اغیوی او کلام نفسی چه قدیم دی او د دینا مرادو لفز اور مانا دا خو لیکن ترتیب پا دی چه کم دی اغنشت دی چې آیا لفز مخکې نازل دی او که مانا مخک نازل ده اور صدرم مذهب جلال الدین دوانی دی اغه وی چې دا په دوه قسمه د لفظی جو مصاحبو کې او پسلون کې محفوظ دی دا حادث دی او کلام نفسی چېغه تل تنا سره قائم دی حادثه قدیم دی خو دلته کې اغه وی چې په دې لپدو معنا کې ترتیب شت دی او حنبلیانو پنځم مذهب چې کلام الله تعالی په حقیقت کې دا یو دی چې په حروف او دغه رنگه د आवाज د مرکب دی دا قدیم دی او باځ بدی کې دومره تلي دي چې غوی د قران دا جلد او غلا د ټول قديم دي شواګم مزم اغه د معتزله وې معتزله وې چې کلام د الله تعالی صرف دی او اغه حادثه د حروف او د आवाज نه جوړ دی د حروف او د आवाज نه اغه جوړ د مرکب دي خو لیکن دا د الله تعالی د ذات سره قائم نه دي بلکې په لوې مخصوص کې پروتو جبريل بياه. بياه ده ده ده رو رو ده. او جبريل السلام و سلام بیا انبیا السلام و سلام د څنګه اگر اورل ندی نبی السلام و سلام ته اورل ندی او وم مزه پدې کې کرامی یو چې کلام د الله تعالی یو چې د حروف او د د احاديث خو له ګندا د الله د ذات سره قائم نه نو دا د متالم د قران مطالعه دا قديم دی او خو دی داو مذاهب شو بیا تقترن بزمانن بزمانن و چې لم تقدرن ب زمان ب زمان وه وهي عن المعاد وعن عاد وعن ارمي دا بهن میں نمبر بیت بیتي او د دې کې مسنن چې کله مخک دا و چې ایتون القرآن قدیم دي دی او دغه ننګ حادثوم دي نو آیا ول د دې اقترام زباني سره راضي کنه راضي نه مو چې ناراضي ځکه چې کل زمانه سره تا اغا سیز اقترام نا دیجا اغا اندازه کهولی شو او جو کلی قرآن کلامی نفسی قدیم شروع اغا اندازه نشیلا کهولی تاکر دیو زمانه نا بل زمانه پوری تاکر تعلق کرای شنو اغا بیا قدیم اغی تا حادیث ویلی کی او اغا بیا اغا سیز اندازه کهولی شای اغا حدوث کرا دی نو دل تکیوئی که لم تکترین بزمانه نا قدیم خودی خمکترین بزمانه ب و هیه تخبرونه او دا قرآن چه ده دا مونت خبر را که د معاد نا یعنی د معاد جسمانی د دا دویم دنیا نا دا آخرت نا و عن عادی نا و دا غرنگی دا عادیانو نا و او دا ارم قوم نا چه دا ټول قومونه په قرآن که ذکر دی او دا اغی اخوال پا تفصیل سرمون تا قرآن باین کردی اقتران یا زیوال تیوی نکیگی او بزمانن زمانه د په دا باندې د دې ویل کې چې یو نوی معلوم سیس په ذریه باندې د بل یو نوی معلوم سیس اندازا اغه ولګي د دې زمانه یو سیس د مخه معلوم دی د دې په ذریه باندې یو بل نوی سیسو معلوم چکم کوم دی بل دویم نوی اومي او معلوم می اغه اندازا ولګو او حکما وېچ فلکی اعظم حرکت اغه اندازه تا زمانه ولکېږي او وہ یہ تخبرنا تخبر اخبار یخبر اخبار دا په مانه دا خبر ورکول سب دا منت خبر راکې دا قرآن ان المعاد د معاج جسمانینا معاج جسمانیه ک قرآن کې مختلف آیتونه راځي ایحسب الانسان نجم نجمع ازم بلا قادرن علی ان سو یبنا دا غارنی بل جرازی افلا یعلم اذا بعثر ما اذا بعثر ما فی القبور وحص ما بالسود نحن نقول لنا لن يرى لن يرى لن نتفة و إذا هو خصو مبين و دور بلنا مثلا و نسي قال من يحيي العزوان مهي روين نحن نقول لنا يحييها لن يحييها الذي أشعها أول مرة في مختلف آياتنا نقول لنا فما عاد باندلاتك وعن عادين أو عادنا عاد جمعا في قبيل في يمن تربتا اللح تعالى في حود عليه السلام و سلام د اومان او د خزنمت په مسکه دا خوره پراته وا د دوی بودری بوتانو صدا سموت او هوا دوی باندې بوتانو عبادت کو د بیا د زمونو یو شداد او یو شدید او شدید, شدید بیا مرشو او شدت په ټولو دنیا باندې هغه حکومت کړو بیا داغه पजल کی دغه په کتابونو ډیره مطالعه کوله دا पजल کیو په پیله دارالو د دا جنت باسو اول وستون نو یو لک عاملان اغرا جمعلو او خپل وزیران در حکومت کې د سروزرو او سپینزرو قیمتي غاڼې راوځي کې نو دغه جنت ټول د سروزرو نه د سپینزرو نه په هر سہولت باندې برابر محلات او بالا خانې پکې جوړې پي او دا په درې سوقال کې پوره شو چې کله دوی بیا د دې ته داخله دوه روان شو نو دی د داسې د یو شپې او د یو روزی په مضل باې پادې چې یو تی د س را حلاک ټور خلاقکه د لطره د ژنت مقابل نه شي کېیدري او د جننت ته بیا سره یو مسلمان ا هغهه داخل شو نولم لم تترین زینقدیم داه خ دا مختلف به زمانې پس نهدي او تو بیرونونهاکمون ته خبر را عنیل مععادې و معاد جسمانینا و عادین ا د عاد او د اران ترکیب داسې د دا مخنی بیا ترکی پې شو آیاو حق نه مدا م مضافون ال ده او خبر د محضوب دی چې اب هرول معجزات یا دا, دا خبر د مه محضوب او د پاارنا به داسې بهتر زیات هرونجزات آیا حق نهو. او دا آیات حقین دا خبر شو او منر رحمان دی نو دا جار مجرور و دا متعلق تی پا صفت محضوپا دا آیات تپارا چی اغا منزلتون دی چې دا آیات نازل دی دا رحمان دی او محدثتون جدی نو دا خبر ثانی دی او یا صفت ثانی دی دا آیات تپارا دیکی دوان احتمال شد یا با صفت یا با خبری قدیمتون دا صفت ثالث دی یا خبر ثالث دی او صفت الموصوف چې د موصوف صفه الموصوف دا بالقدمی چې د په موصوف پس متعلق ده او صفت الموصوف چې ده دا جار مجرور دا صفت الموصوف دا صفت رابعه یا خبر رابعه ده او لم دقرین چې ده لم جازم ده دقرین پيل دي ضمیر پکی دي هغه فاعل نه او به زمان پس متعلق ده او وهي تخبرنا دا و حالیه ده یہ مبتداد دا تخبرونا پیل ده زمیر پکی ده اغا فائل ده او نام موفول بهی ده عن المعاد وعن عاد وعن ارمی پخبر لیو بل بان ما تو ماتو فلحی ده مطالق ده تخبرونا بیا دا جمله پیل یہ خبر د مبتداد ده مبتداد خبر جمله اسمیا دا په محل د نسب که دا نو دا حال ده تقترنو دو فائلنا او دا پیل پائل أو, او متعلق چرایو شنو دا جمله په لې په محل دره پکې دا خبر خ... خبر دي دي. أو أو خامس خامس دا یا خبره خبره رابعہ دی خامس ته او یا صفته خامس ته د پارا دو آیات دا مت لدینا ففقط کل من کل معجزت ترين... من النبین اذا جاءت لم تدمي دا 33 نمبر بیت تي او دلته کې د قران دو مو معج... د قران د ادم ویل اسلام واضح معجزه ده نو مزید وضاحت او صفات غز ذکر کوي دا مت لدينا د قران هميشه زمو سره پاتيو ففاقت زمو سره هميشه نتیجه سره وته نه فا نتیجه ده ففاقت كل معجزه تن نو دا پورته شو اوچت شو په هر معجزه د پیغمبرانو من النبيینه په هر معجزه د پیغمبرانو اس جاءت دا اس د پر تعلیل دا ولې پورتو شو پټولو موجزوبانه درجه پیولې زیاته شوهه اس جاءت ولم تدومي زکه چې هغه موجزې راغلي به هغه همیشه نه وي پاتې زکه چې کووسنه درازو کې پولیسیان سره خپل کتاب څه دینه يهوديان سره شتنه موج دا دوام مراد په اعتبار دو د سرچيني پای کې ردوبدل نه راغلي او چې کوم تورات او انجیووس موجود هغه د ردوبدل نه خالينه دي دا داپه مو سره حملې شپاتې خو چې پاتې شو نو بس دا پر طول و موجود مووجود بیا باند او باندې هغه د پاس شپه در راجه کې او ځکه چې ا نور چې څمر مجزید مختونو په براوته راغلی وي هغهه باقی نه دي پاتې دامت ل دامت پین لزمیر په کېې هغه فین دی او دغه ظمیر آیات راجلدي لد نه ن به فول پېی دي او فقط فا دغه نتیجه نه نو فقط چې کوم دی اغه پین لیک زمير بکې دی اغه فاعل لیک او دغه ayat طاجدي او كل معجزتين كل معجزتين د مفعول لیک او من النبيين چې متلید په صفت مخذوپه نه معجزتين د پاره او اذ چې دی نذا تعالی دفاقت نه دغه فاقد کله من نبیین جمله جمله جمله, جملة شولا او شو از تعالی نه جاءت پهل ذمیر پکې او لم تدومی او لم تدومي ولم تدومی دا معطوف ته په جمله ته ځا اتبان دي ینه ځا په ل شو او تعلم تدومي هم لم تدوم دي سر کې تدوم دي کلم دا هي چې اخر له جزم ورکو او و ما قبل ساکنونو وو او اور ال تکا ساکن نه وي تدوم پاد شو بیا ضرور ضرورت شي دی او جنا قصره په اخر کې را لته تدومي پاد شي وي دا تدومي لم تدومي دا په ځات باندې متعلق معطوف تي او دا, دا بیا ما ماتو ماتو فلحی دا ففاقت تپارا علت شو او ففاقت پیل فاعل مخول چرا دی دیشی نو دا جمله چی دا دا معتوب تا و دا متباندن او دا ما ماتو ماتو فلحی چرا یو دیشی دا جمله چی دا محل درفا کده نو دا یا خبر سادستی او یا صفت سادستی دا ما قبل دفارا محق ماتون په ی ب شوین لی شفاکن والا یا بغ نه من حاکین من دا چورن میں نمبر ب دی او دلته بایدیان د دی دي چې مخکې دا ذکر شووف چې قرآ قدیم دی بیا چې زمانې سره اختران نشته دی او بیا چېمون سره د مخشن نه پاتې دی او ترقیمت ته بوربي د په نور مجزو د د امبیو باندې هغه د پااسې په پا درجه کې نو دلته دا بیان کی چې څنګه با چې څنګه قران اغه دائم دي او هميشه پاتې دي نو دا سه احکام د قران هم اغه دائم دي او هميشه پاتې دي او نسخه وکي ناراضي چې مخکې نکم راغلي هغه منسوخ ایتونو کوم کوم قران کې غزر کړې او تفسیرونو کې داغه وضاحت کولې شنو ځان له خبره دا ودا معنی چې نه د دین لهسته پکې وس نو نسخه ناراضه کوي باندې بند شومې ده نمحکماتن دا ایتونه جدیدا محکم دی او پما یبقین من شبهه لذی شقاقن دا فاجدا سببیه پس پس نپریدی هس شبهه دا ایتونه یبقینا کې کم ضمیر چې دا ایتونه تراجه دي نپریدی دا ایتونه س شبهه شقاقن د فار د خاوند د خلاف د خلاف کولو چې کم سری اختلاف کوون کې دغه شوبها یا اعتراض نه پریږداسې محکم دي ولا یبو غینا من حکمن او دا آیتونه نه تلب کوي یو حکم لرا او یو پسل کوون یو پسل کوون کې لرا محکمات د دا دادا محکم جمع ده او محکم آیتونه هغه ته ولیکي چې ظاهر المرادی او دغې په معنا کې او په مرات ک اس پروالی جا دی او بل د اوس بیا مشابه نو متشابه تونونه هغه د چ هغه په الپ با د ایمان جا جا منجانې ب لادي او په معه مرا د باندې لا بس پویږي مشابه چې هغه مونږ او چې کمم د علی پلامی یا د سرتونو پاولکن کم نور هغه حروف راغلی مقطعات راغج کوم معناګان کی نه صرف تعبیرات د متشابه هغه تعبیرات کولیش یو کوم معنا مراد د باغي الله پوریږي المحکامات دا دایته جن محکم دي فما فسببین معنا پی یبقینا دا امق یبقی ابقاء معنا د باقی پات کول سره باقی نه باقی کی باقا عبقی چې مجرد شنو پا مانا باقی پاتی که دل پخبل بانده او عبقا مانا یعنی بل باقی پاتی کولنو باقی نه پاتې که من شباہن شباہن اعتراس تبیلی کی لی دی شقاقین لام جارده او دی چه ده دا دا اغاسمائی ستا مخبرون مضاف مضافیہ د متقلم تا دا غیر حالتی جروی پیاسا دی نو لی دی لام جارده دی چه ده دا مجرور دی او شقاقین چکم دی دا دا زیده پر مضاف لیه دینا دا مرکبی زیبی مجرور دی او دی پا صاحب سره شقاک دا دا خلاب قول کی تبیلی کی شقاک پیلی کی اثر کې د شق نه شق پا مانا دا چودل و چود او سیس من مانا جودا شکم فرقا شگی تبیلی کی اخ خلاب یا ساتل احتراث کول دا هم پا خبرہ روغنه پاتې کول په پا موږ په میثل باندې د صاحب د اختلاف کوون صاحب د خلاب خلاف اس پاره اس شوبه اعتراض دایته نه پردي داس دا محکم دي داس واجب دی ولا يبغين من حكم او دغره د قرآن دایته نه محکم دي نو دا نه طلب کوي یو حکم لران بلکې دا قرآن بخپل باندې حکم دي بخپل باندې پیسې هغه صادری دي محقماتون دا خبر دی او یا صفت سابع دی دا آیتون دفارا یعنی یا خبر سابع دی وم نمبر یا صفت سابع دی یعنی وم نمبر صفت دا آیتون دفارا او کې دا فاچد اب یا ده او مانا فید یبقینا پیل پاین دی زمیر راجی دی آیت تا من شبہن دا جار مجرور دی خدا من چی دی نو دا, دا من جر دی هررووجارروونه د زائد دی او تعلق د اس سپې نه راې او شوبهین چې دی دا مفول ی د یق نه دپاره دی خدا په اعتبا د لفظ سره دا مجرور دے دا من دا دی د من د وجهه او په اعتباه محل محر سره منصوب دکم د یوقی نه د پااره مفول دی او شقاکن چې دی لام جاه دی او دی شقا دا مرکب ب مجرور مجرور جار مجرور مطاللی یوقی نه پسې دی فیل پاییل مفول و متعلق جمله پیلیاں معتوفون لیهی وو حر پیاتب لا یبغین لا نافیه دی یبغین پیل پائل دی ضمیر باکی آغا راجے دی آیات تو تا. او من حکم دا من, من شباہین پشاند دی من جارہ دی زعید دی لا یولق بیشین پچا پچا تعلق نرازی او حکم پر اعتباد لبس سر مجرود دی اعتباد محل سر منصوب دی مفول دا پار یبغین دی ندغ پیل پائل جمله معتوف پشولاں بیا محکماتون دا ید نو محکم دي پما یب نه پس نپری دي اس شوبها دا ایتونه دي دي شغاتن د خاوند اختلاف تپارا ولا یبینا انه طلب خی من حکم حکم کی, کی من حکمن یو حکم به سلتون کی تغرب خپل به سلکون کی ما حوربت قدت الا عاد من حربن اعدل اعادی الها مل دا په چند مې نمبر بیت او دل دا دا قرآن دا دی, دی, دا دی او دلته کې دقرآ مجز دا کر کوي چې په یو زمانه کې هم چاتهدي مقابلی نه د کړی او سړی میدان ته غلی دي د مقابلې دپ نو بس هغه بیا د هغې نه رجوړي د خپلی مقابلی او اصلاح د خپل ځان پیش کړیدي او روغې دانان پیش کړی دی ما نافیه د ما حوربت مقابلہ نشووی ده قران قد تو هر یو اچری الا کچری شوی دا عادن واپس شوی دا, دا مقابل کون کی دا اعدل اعادینا فایل دا عاددی نو واپس شوی د مین حربین د دغه مقابلین د دغه جنگ نه حرب ییکی جنگ تا اعدل اعادی اغه ډیر دشمن د دښمانانو نه الیها اتہ یاد کړو واپس ودي ايتون تا مل قي السلامي په حالکان د واپس کې دون کېږي چې دو خپل ځان صلح ته پیښ کړی دي ما نافيده حوربتا په مجهول د زمير په کې نایي فاعل آیات راځي حارب یحارب محاربتا نو محاربه مقابله دی ولکېږي او دندګي حوری با زوری با پشانتی زارا با زارا با زوری با زوری با سرفو قانون دی دا, دا غالب نبدل لاغلی دی نو حوری با زوری با پشانتی دا واحد موننس غای پیلی ماجیسی قد با مفاعله قد تو دا پمانا دا هر گستر رازی دا مفل پیهی دا حوری با تقار ایلا عادا عادا یعودو عادا پمانا با پس کیدلو سرف اعود وبسك هذا الاعاده وبس بابي يفال جودي من حرب حرب ده حرب جنگ ده اللي يدي له المقابله او اعد الاعداء اعدا اعديون اعدي بابي دايس متبذيل دي عدو دشمن ده اللي يجي اعدل او, او الایها دا ها زمیر دی دا الایها دا چې موږ موضوع متعلق تنااد په سي دي او دا زمیر راجه دي آیات ملکیا القایل القا ملک دا منه ملاقات کوون کی ملک ی سلامی په حالې د دی واپس کی دونه کی چې د ملاقات کوون کی د چا سره دی د سلام سره د خپل ځان صلح ته بیا پیش کړی دی لا يتطلق على مجهول فقد نائب دي توغ لا مخلّ فيه دي إلا عاداد دي او عاداد تحصر دي عاد فعل دي زمين عادى من حربين بس متعلق دي عادى الاعادى والاقضي مركب زفاق صحيح فعل دي إليها متعلق عادى بسهد أو فده دا عادى الاعادى دا زلحال دي أو ملقية السلامي ولا حال دي, دي حال بها فعل جوري من ملقية السلامي دا مركب الزافيزي دا ولید بن مغیران دا فا قرشو گلير پسیح و ولیق سلیو دا نبیل السلام تنا غی ورطوی السلام زو دا تاصل ما تا قرآن ساعتون واجا غی مقابلکو ما نبیل السلام دا جا ما تا ساعتون واجا السلام وطا دو سور النحل ایت نوې ان الله یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى الی آخره د جکل وریدو دلو نو بیا وتی ما ته دوه بارو وای نو به السلامت دوه بارو وای بیا وریدو نو دوی قسم په الله چې په دې کلام کې سمه راخوګوالې دي او سمه تر او تازگی ده که په ظاهری الفاظ توغوري نړیړ پیدامندی او کو غہرای د الفاظو تو غوري نو ډېر معناواله دي دا س کلام د یو بشر نشي کېدلی او بیا خاموشه بحث د بل اس غيونو کو دا رنگ یحیا بن حکیم وای چې دو د قران په مقابله کې د سوره اخلاص بارکه سوچو کو چې د دې په مقابله کې صورت نکما نو چې کله دا سوچ زړه تراغ نه بس ناغه بغیر بلا اختیار فضل کی د الله تعالی رو غبره هټ اغه پیدا شو او توبه د خپل اغه اراده ني وستلا دغه سور احلاس کوم د الله تعالی څخه پوتنه دي دا نه کیږي که پهانو مالک راضي سور الفیل او مقابله کې اغه صورت جوکل الفیل وملفیل جو ما درک ملفیل لهو ذنب قصير وخورتو منطویل ان ذالك من خلق الله لقليد نو جديدا سره جوړ کو نو بیا د موزانو کونه په خپل کلام کوتا به هر زیات جگم دې هغه خامې هغه خارشولی او غلطې به کوته خارشولی نو بیا ډیر زیات سوچ او ਵਿਚاريو کو او بیا یې جگم خپل کلام باندې زیاتو خام او دا ورانګي خپل عاجزي او تماحووس شول مشات چې هم په دې آیت کې دا وضاحت دی چې قرآن مقابله خوښوي نه راغوګره ما خت شوې دي دا غبیا د خپل <سؤال> ارادې نه واپس شوهې دي او ځانې صلح ته پیښ کړې دي د دې لپاره راحت ترات ومنان اليوم ما